Вяра и знание В един следобеден разговор се отвори въпрос за отношението между вярата и знанието. Учителя каза Вярата има отношение към знанието. Само чрез вярата можем да се домогнем до положителното знание. Вярата предшества знанието и знанието предшества вярата. Не можеш да вярваш, докато нямаш знание, и не може да знаеш, докато нямаш вяра. Съществува следният закон. Чрез вярата си в Бога, човек привлича мъдростта. Само гениалните хора имат вяра. Талантливите хора имат вярвания, а обикновените суеверие. Колкото повече се усилва вярата, толкова повече се усилва знанието. Щом увеличите знанието и вярата се усилва. Ако вярата се усилва, а знанието не се увеличава, това не е истинска вяра. Това е вярване. И тъй. Вярата като вътрешен подтик на духа. Води човека в областта на знанието. Вярата на човека почива на знанието му от миналите векове, което е опитано, доказано и проверено. Има връзка между човешкия ум и разумността на Бога. Вярата се основава на тази връзка. Да вярваш в Бога, значи да направиш връзка с Него, да установиш връзка с Него тогава силата на Бога протича в човека. Истинската вяра значи да създадеш непреривна връзка с Бога. Понеже чрез вярата се установяват отношения с Бога, неговите сили протичат към нас. Затова аз наричам вярата закон за хранене. Законът гласи Вярата е връзката, по която протичат божествените сили в нашата душа. Що е вяра? Вярата е да отворя прозореца, за да влязат чистият въздух и светлината. Значи, вярата дава възможности на човека да възприеме божествените енергии. Чрез вярата, човек привлича онези сили, които го подмладяват. Ние, като живеем на земята, сме оградени с божествения, с вечния живот. Ако можете да се свържете с общото течение на великия живот и на смъртно легло да сте, животът отново ще потече във вас. За това е нужна вяра, по-силна и от най-големите смущения, които нарушават равновесието на човешкия организъм. Вярата в Бога показва, че сте свързани с целокупния живот. Що ме така? Всеки ще ви се притече на помощ. Това може човек да го опита. Вяра, която не може да се справи с мъчнотиите на живота, не е вяра. Щом вярвам в Бога, който е в мен, аз вярвам във всеки човек. Гълъбът е емблема на Божия дух, той е емблема на невинността, агнето на кротостта. житото е емблема на търпението, а девата е емблема на чистотата. Това са качествата на вярата, чрез които се побеждават всички препятствия в света. Невинност, кротост, и чистота. Само с вяра човек може да върви в живота и да приложи любовта. Вярата има практическо приложение в живота. Ако си фалирал, ако си болен, ако имаш други мъчнотии, вложи живата вяра и ще се уреди всичко. Когато богатият вярва, че ще осиромаше, той е нещастен. Когато бедният вярва, че ще забогатее, той е щастлив. Този закон въжи за всичко. Някои вярват, че вярата е завършен, статичен процес. Не. Вярата е неприривен процес. Оплакваш се, че нещо ти липсва. Радвай се, че нямаш. Щом нямаш това-онова, започвай да вярваш в Бога. Ще вярваш и в себе си. Най-малкото съмнение, което се заражда в ума на човека по отношение на Божественото, е в сила да отложи Божието благословение най-малко за един ден. Ние всякога се колебаем. Има един закон, който хората не знаят. Щом се усъмниш, щом в тебе проникне най-малкото съмнение, макар и никой да не го знае, ти губиш Божието благословение. Най-малкото съмнение, което може да дойде във вашия ум, ще привлече към вас големите нещастия. Когато някой е болен, ако роптае, ако се съмнява, ако няма мир, той няма да оздравее. Той не може да понесе и най-малките изпитания. Съмнението не е геройство. Съмнението е малодушие. Съмнението е недък на души, които са останали назад в своето развитие. Престани да вярваш и ще видиш какво нещо е безверието. Когато човек придобие живата вяра, той коренно се изменя. Очите му стават ясни, мускулите на лицето му подвижни. Нещо особено лъха от него. Той става отзивчив към страданията на хората, нежен, и внимателен към всички. Щом има тази вяра? Любовта го посещава.